Behin ere, hemen gaude Mugaldeko taberna. Eta gaurkoan, aspaldiko kontuat ekarriko dugu gogora. Gogoratuko dugu nola duela goita urte sortu zen edo sortu genuen irratia.com. Bilagun elkartu, preinkaleko aldapaigo eta tastaz Irrati Libreko Estudiotik, ordenadore handibat eskuan, faxaren klabijan modbenaren kablea sartu, Irrati emankizuna hasi eta sarean zen Bi garren urteko azaroan izan zen. <tik> Gerostik pasa dira makinatxo bat urte, 25 mendela ordena. Mendela ordenakendu diogu 21garren mendeari ere, informazioaren eta komunikazioaren aroan gaude era bat murgilduta eta gaurkoan ba gogo eta hori ingo dugu. bost urteko gogo eta teknologiko bat. Eta hausen zuzen ere, duela goita bosturte. Tazta zirrati liberean, Bilboko Largoita Masazpi.0an egiten genuen Jalgiadi danzara izeneko irrati emankizuna, kultura digitala lantzen, musika elektronikoa eta beste, eta irrati emankizun noietako bakoitza sarera igotzen genuen. Horretan, aritu ginen Javi Zabala, Eta nireu, patxi gaztun Eta gaur, irratira urbildu zaigu, orduan bezala, Javi Zabala. Gabon Javi. Gabon, patxi eta gabon entzule guztiei. Eta zu Javi, nola goberatzen dituzu, gara jaiek. Bueno, va, ba, va, ba, saituko garaiz izaten bat oso bataileta, oso ceboleta, eh. <risa> ba, ba, li handikoak, va, e, bueno, lilurandikoak, ba, eh, bueno, hor, komentatu web una hoetan, afemeriadearen inguruan, orduan lilura horrek e, bultzatzen gintuen gauza berriak jakin bestigatzera, bai, eta gauza flipante bat zen guretzako, ezta, va, ba, va, ba, pentsatzea, ba, unean, unean beste, munduko beste puntatik e, norbaitekin komunikatu zintezkeela orduan oraindik ez geuneukan barneratuta, egia zan, ba, hoi mendetik e, gento zen hoi mendean gehunean, berez, oraindik, baina Baina jende askoren buruan hori oraindik esan kabitzen, no? horren eh, nik imaginatzen nuen, flipatzen nuen imaginatz, imaginazioarekin, imaginatzen hori eh, egin genezakela edo egiten genuela oraindik ezin genuen egin, ba, mundu mendibaten puntan, eta gaur eguna, eguna ba, mendibaten puntan zaudela espada kantxen junga, ba. <laughs> en ingurutako edo zein menditatik eh deitu eta bideoak ikusi litzak e, bueno, ezuela baina beste galdera bat izan go litzateke zertarako jarri bideoak ikusten mendiaren puntan baldin basade <laughs> baina bai hori ba, pues hori e, izan, está eh comunica totalisateago ba keska e, euskaldunon eh euskal euskarraren asturoa hori horrela estik esaten zuen bezala Ez da gauza segurua Eta, eta Euskararen e, biziraupenaren inguruko kezka Zetorren, Zetorkigun, e, zaigun mundu digitalo netan, ez da Baina bai, horrela izan zenez, Hizkuntza gure kultura, gure musika eta sarea. E, nolabait, e, irrati libreak unetan zeuden orduan, bagoitza bere fm koertzean eta bagoitza berantenak ematen zuen e, e, gaitasunen adabera. Baina guen nolabait, Euskal Herri osoan aritu nahi genuen eta Euskal Herri osoan aritzeko ba, mundu osoan entzun behar. Bueno, eh, ondo begiratzen baduzu, Euskal Herriko lehen da biziko irratinazionala izan ginen. Kontua da, 2000 urteko azararen batean, ba, irratien mankizun bat, zarean, e, zuzenean egitea lortu genuela, eta handik aurrera, ba, iastero-astero ibili ibiliginela olako gauzak egiten, eta gauza berriak ere ze beste akordu datorkizu irratia.com entzutean, Javi? Ba adibidez topiko askorekin borrokatu beharra, ez da? Guk adibidez e, egiten genueen programa digital bat, e, gizarte digitala den ingurukoa, eta egia zan denetariko ateratzen atratzen genituen, ez da? Eta zehurezki entzuten, inoiz entzuten esuen jende askok, E, pentsatzen zuen informatika diguruzko saio bat e, zela edo horrelako zerbait, ez da? Eta gu informatikaz zo zerbait, e, gu entutalako gauzak aipatzen egituenean, baina guk erabiltzen genuen, informatika erabiltzen genuen elektronika edozen irratik erabiltzen duen mesala, ez da? Irrati aparaioak daude, elektronikoak dira, baina norberak e, dena barrunbe guztiak ondo ezagutu beharri zangabe, ba emititu egiten du eta hori zangur, elburu, ez da emititzea. Hombres, eh horretan se se se dise edo adibide egokiak topatu eta ahí etek jarraitu, ez da? Eta adibidez, eh zer lango dituzu sortu genituen e, musika kanalak, eh nolabait e, ari musikalak sortzeko alako tresna artezau bat eginenuen eta irratia.comen, ba txosna rock zenbat Nebazen beste kanal batzuk tematikoagoak ere? Bai, baze ben... Seiz kanal... Bueno, bai, sei kanal tematiko... Zazpiti kanal tematiko eta beste bat zuzenekoetanako. E, e, horre musika... Bueno, huken eukena, eh? puntxean... E, Mepeiru bak... E, ja, e, existitzen ziren, horre... Horre jartzen hasi ginen... E, Baita ere beste formato batek, gara, jartan zegoen arria laudio ditzen sana, oin guzti ezagertu eta dagoena Eta, poizpor pues, probatzen hasi ginen, ez da, hor formatoak Eta hor bat zegoen, eh, topatu genuen eh, online nolako tresna bat, eh, doakoa, zegoen ez genaukan eh, txakurtziki bat eta, eta, kanalak sortzeko aukera eman zigun life365.com hori webune bat zen horreindik e, esistitzen da webune desana baina servizu hori ematen zuen orduan epak izu gauza batzuek a, a, aztapenetan e, gauza asko ematen dituzte dañik ero pasatzen dira ba e, ordainduzkoak izatera adibidez, buku jaukau goiar memoria bat Twitter, zer nola sortu zen ba, SMS-ak bidalia elzirela doainik hori zen bera azierako eh, amua Ba, Kanale elektronikoa ekin gauza bera, eta jarri genituen bueno, tema, tematikoak. Txosnarrok esan duzu, eta hor badagoan egedota bat, ze inigun muguruzak e, komentatu zidan behin hori e, ba, berari guztatu zitzaia jala izena, kanalaren izena, ba, laurogeiko urteetako musika zen Txosnarrok, eta beti gure artean deitu izan diogun musika hori ez da, laurogeiko urteetakoa eta egin zuen kantu bat kompartzen federazioareako topa, ditzen da, topa, eta parentesi artean txosna rock, ditzen zen <risa2> eta, bueno, bizarri izan ba, txosnetan ditzuten dara eta arrakazta gukizuen horrek, por cierto e, gero trikitisairi buruzko beste bat munduko musikak, internazionalista ditzen zen beste bat e, e, gero euska eta rege, euska eta rege e, e, bueno, nazioarteko eta regeak eta anbazaz hau sistemen ekarpenekin Eta beste bat elektronikoan, jalgia di dan txarateko edukiekin. Eta holan, holan, ze gertatu zen, horrek ba, iran zuen e, ba, alako batean ez gaire mehatzuzko gutun bat jaso genuen arte. Hore zabaldu benden hor postakutsa bat, horko Bilboko abandoko bulegoan eta alako batean etorri izan ez gaire mehatzu bat. E sisen desistidorio la co. Hola Koa bisuat, beste zure amore emateko bertan bera usteko asuntu hori, bestela bidaliko dizkigutela horren abokatuak. 704 Postakutxa zen orduan, Jokoa eh, eta Javi bat ezon astero bere hitzarekin, ezten zien gutuna, edo diskoa, edo dena delakoa jasotzera. Bai, diskoak hasi e, ziren etortzen, eta bueno, batzuek Euskal Mundillo honetan, musikaren eta irratiaren eta dizketzen mundu horretan susmatzen eta sumatzen zuten hor zehozer zetorrela eta bai bai interesa erakutsi zuten batzuek, beste batzuek ezerrez eh? <laughs> hori ere itzein behar dugu hori e, horre aipatu dut e, bueno, urtsik egin dako delkarizketo horretan ez da hor duan baze horain bueno, euskal jatorkeria bat itzein godo lu. Eh, espero dut, Luis, Luis Txorekin, zeberak egin zuen orduan alako aldarri bat, egin zuen zaiakera, bat edo liburu mehe bat, baina importantea, guretzat eh, markatu zuena hor mugarri bat, ezta, etxe pare porno, da ditu zena, eta izan zaren alako aldarri bat, ezta, eh, Euskal Herrian zehauen teknofobiatik, eh, eh, bera, henga, espabilatzeko pixkat, eh, eta... Eta, mundu digital honetan euskera egon berzela. Huk eh, komentatzen genuen, ez da, euskera salbatuko da, ez da salbatuko. Eh, digita, mundu digitalian sartzen bada, agian ere ez da salbatuko, baina sartzen ez bada, ez da salbatuko, hori seguru. orduan horretan eh, gabiltzan. Zitu guai baina egin genuen e, lehen elkarizketa Fermin mugruzare egin genion. E, FM largoita merezi puntu zero zero diskua berri zuen orduan, eta entrevista zuzenean izan zen, eta entrevista hori horretan parte hartu zuten, ba entzulek ere bai, IRC kanal bat sortu genuen, eta alde horretatik neko esperientzia polita izan zen. Orduan e, esan osenki disketxea zeukaten e, irunen, eta, eta, bueno, bin e, milagarren urtea zen, eta nahiko borborrean zegoen e, musikaren urduak. Eta besteak beste orduan ezagutu genuen e, bask elektronik diaspora ere, e, mugimendu san dezagoen global bat, e, euskal musikariak ziren e, atzerrian zedenak, eta musika elektronikoak da, eta Baz, eh, daz eh, Foundation eh, bazen oen Londresen eta horrelako doinua ziren eta, eta azki interesgarria. Bai, alde batetik e, musika elektronikoa, bestetik e, regea eta dancehall e, musika oiek. Eta alde batetik esango dugu e, musika elektronikoaren bidetik ezagutu genuela Bixente Iriart, e, ber, garaztarra, bera, bueno, gero handik utxira hilzen, e, oieta mahar urte besterik etzituela. Eta, bueno, pues, eh, bueno, atxekabean dia izan zen, baina, bueno, berak, bueno, orkestu zigun mundu hori, eta orkestu zigun basken elektronik diazporako jendea gero ingenuen festival bat, lehenengo eh, festivala ingenuen gainera emititu genuen zuzenean, eh, kafean tzukitik. Eta gero ingenuen beste bat, eh, bask eta foundationeko jentearekin, eh, ambasasun sistemeko ambasadorseko lagunak, inaki jarritu, eta bar, eta hori hori oso oso horrotzapen honak horren inguruan. Bai, eh Basque Electronic Diaspora konzertu egin zuen Bilogo Kafeantzokiian. Eh audioa ere oraindik ordetza daukagu. Josangeliri garaik du aurkezpena eta bi talde on ziren, eh Vicente eh BXTE izenarekin Vicente Iriart E, basularia e, sortze urteetan, garazi inguruko taldetan eta eta ero parizen, ba, DAP elektronikoa eginez, eta disketxe bat ere sortu zuen, Parisen kontter eta gero, ba, batean jakin genuen be, bere eriozaren berri ez, be, eta alako musikaria undi batek e, utzi gintuen harremana e, handia eta ez du ingenumerekin baina baita ere finde sikle taldeko iza suaarerez mm -hmm. e, Londres en zuden orduan e, Iakkilartu aiipatuuna baz daationaindik mm -hmm. hasean da foundation ere zegoen sortua eta ederra izan da aurten hogeita bost urte berandago baz da kideak e, Bilboko jaietan ikustea baharrege izar baten e, banda bezala eta esan e, Lotura polita izan genuen e, musikan munduarekin, e, e, besteak beste, ba, orduan e, iTunes edo iTunes egoen, e, Apple munduan, mm -hmm. eta ia apenas esegoen e, Euskarazko diskorik, eta gure erronka izan zen, bask itza sartuta, ba gure audioak eta gure musika sortzea, eta horrelako erronka txikiak genituen, eta gure irratiari bask digital radio gehietu genuen besteak beste, ba, ba horretarako. Ba, gure musika agertu zedin e, e, Zarean Gainera, bueno, regearekin e, Gure zorrerak re, Gure zorreran regeak zeriku handia Izan zuen, izan ere guk inspirazioa Esan dugu, non hondik e, Non hondik lapurtu behar genuela Guk e, Teknikaz eta askorik e, jakinez Baina e, Hor bat zegoen Espainian Gainera, e, okorrez banago Jode, horrelako Espainiako Provinzia Barnealdeko, ez dakit, jara edo Olako, e, Bayadoliz edo Olako leku batetik emititzen zuen, Lalo, e, regeadiktos programa, eta tipoa que, bueno, asaldu zuen, bueno, entzuten e, topatu genue, entzuten hasi ginen. Eta nola, aldi aldiberean e, jendean, konektatzen zen chat batetik, eta, bueno, e, programa egin bitartean, bai, jendeak parte hartzen zuen, hor programa horretan, Eta lalo hori pasan, e, regea dikto bat, e, asoezion kultural regez hortu zuen, gero? Eta regean munduan, e, bueno, erreferente bat bilakatu zen, ba, berak egiten zuen, e, irrati zaio horren bidez. Eta aber nola egiten zuen, eta apur bat e, galdetu eta, eta, eta, eta ikertu, eta hurra iso, bueno, e, horrela jarri ginen egiten gugere e, proba batzuk egin. Eta gure lehengo zuzenekoak e, egiten ezi ginen, ba, arrautza potolo arek, arekin imak e, lehengo belaunaldiko arekin hamaz autzi kilo izatzen zuen. <laughs> kontuetan ari garen honetan, ba, urte guztia huetan, e, euskal interneta gertuti jarraitu duen lagun bat ere baukagu gurekin, eta horrega ditik, e, e, Gabon, esango diogu lustu, e? Gabon, lustxo? Bai, Gabon, irratia.com! <laughs> ngaul ngaul listo Javi Tapache vier sabes de horror está Eh venga venga bien hoya apurtzen horira piska date sueño está Bai hobeto Está bien entzuten lo han entutzaida hobeto es ni ni buruari entzuten diot olan apurtuta bezala Bueno Bai bai oso oso tenore zaude Vale Bueno bueno Bueno, uh -huh. ba. e, Utsi ilan egiten patxiri. <laughs> <laughs> Esatari. <laughs> Ari gara hemen gogoratzen hasierako garai ura. E, Irratia.comen e, eta teknofilia, teknofobia, eta ipatu dugu nola ez, ba, guretzat, erre, bueno, ba, akullu bat, bueno, beste hiende askorentzat behartzuen, e, akullu bat izan zela etxepare porno, zure saio hori, zure saio Ara. kera hori. Eta nola, go, nola duzuzuk gogoan e, e, bait et, etzepare et, pornoren inguruko harrera eh? azkenean e, ternofilia teknofobia hori ez dakit gainditutzat eman dezakegun Euskal Herriko gizartean Bueno e, ordu, orduan egon sitekeen alako tentsio bat e, zeukesan dago bipolo artean ternofilia eta teknofobia eta batzu uste dut, e, teknofiloak e, optimista e, ginala, eta baina ez e, bere setorriko zialako gauzak mugitu behar zialako gaitzik, eta, bueno, pues, e, batzuk zurek bezala ba, ba, ba, mugitzea erabakitzen duten, ez. E, urteak pasatu dira, e, gizaldiz kanbiatu gara, eta e, ez dakit orain, e, e, orain jik igual badago e, e, tentxio bat ere, baina e, egino filiatik que tengo boté de Tarapazatu garelako es eh? neurri batean ezta eta horrek orduko Eh, optimismo batzuk ba, beste, beste perspetua baten ustean dizkibu gaur egun ean, eh? ez pixkatzea kezka horrekin nago, azioneko honetan. Orduan gara jartan eh, flipatzen genuen aukera berri batekin eta zan, ba, botere zentralizatu batetik IES egiteko aukera ematen zuelako E, ratia, o sea, webun, e, internetek e, e, nodo nahiko buru jabe ek, e, konektatzen zuten bat, batzuk besteekin eta nahiko sare forma zeukan e, internetek, ez da, hortik izaten zain ba, e, eta, eta nodoak izan gintezken, sare horretan bat ba pertsona individualak, ez da, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, Horizela interneten promesa eta gaur egunean oraindik ere funtsian hori, hori da ez? Baina mm. baina bueno, beste beste e, bitartekari batzu, zu gaiendu dira hor superbotere batekin e, eh mediatzen dute algoritmoekin eta eta beren teknologiaren eh noden arteko koneksio libreago hori eta bueno bizkar badago hori eh ere bai acaso askoren partetik baina bueno nikutsut hori interneteko promesa hura eh fuchean eh egiaiz eia izan berdo dela hasta bueno orba seguen ba uste bat ba Inorke, bueno, hori ere seguraskin mito batzen, inorke ezin zuela zensuratu guztiz e, zareaz, bueno, ba, ba, bizirik irauten zuten nodoek bet, batzuek besteekin, TCPIP bat protokolo hoiek direla eta saiatuko zirela konektatzen eta lortuko zutela konektatzea, baina hori, ere, egia da zentralismo edo ez dakitindar zentripeto batzuk orba daudela gaur egun, plataforma kapitalismoa dela eta, eta eta azpiegitura dirua ematen dutela eta ba, gaur egun bez Amazon Web Service edo, edo Google batek edo es eh, koncentratzen dutela momentu batean badutela alako interruptore moduko bat ezta eskuetan Bai, bueno, orduan ere bazegoen gauza hori eh, esan bezagun sistema lagileetan eta hola, ezta eh sistema de la guille libre a Linux vagoosa minoritario zen orduan eta orain ere bai ez eta eh, internet gehien bat software libre eta avalturaativa al libre oenar. Eh, oinarri teknologikoan horren oin, e, gainean egin izan denarren, ba, bueno, batzuk esan dituzu eta Amazon, Google eta, bueno, ezagutzen ditu beste batzuk e, e, kontrolas e, jabetu dira ez nola baitez, baina, bueno hondik margenetan eta e, badagoela aukerarik eta gero badago beste proiektu global izena hundi bat, goren e, ditu librea dena, eta da Wikipedia adibidez, eta beste Urteak bete behar dituen beste proiektu Interesgarri ba. Interesgarria dudarik gabe e, Wikipediarena eta eta Interesgarria e, baita ere urte guztia hoetan e, e, egin den bilakaera akaz, e, asmakuntza eta berrikuntza guztietan. Baina jo desagon berriro etxepare porno garaia horretara, zu Euskaldunan egunkarieko kasetaria zinen, Eta si bien bai. eh astero beintzat orrialde bat egiten e, igandetan e, interneti buruz eta gero prensatik edo kasetalizatik jausia egin zenuen e, internet eh e, arora eh burubelarri kontatuko dizu garapen hori Bueno ba ba bai euskaldunen egunkariko nintzen eta Eh, eramaten nuen atal bat izan zan, zan, eh, igandetan eh, zehoen eh, alako informazio orokorreko gehi-garri baldezala eta hartan ba, ba interes in, in, particularu. Honekin ba, atal bat bete zitekela pentsatu nuen, nabigatzen izenekoa. Eh, uste dut irradia.comenera zalduko zela garaia hartan eta, bueno, e, ni pikatu nintzen, no? Eta, e, e, kontatzen nuen inguruan, uste nuen e, aukerak egongo zidala, lan iteko, e, Euskal Herrian e, ere bai, eta, bueno, baina esen bezpakarri pikatu nintzen ni, ez, Be, inguruko batzuekin eta hola kontatatuta, pues, e, baina uste dut, e, erakin nuela, laroita mazortia inguruan edo, bideoa berri batzuk edo, e, eh arakatzen hastea eta enuen bakarrik egin e, baskide eta e, ekintzan kide ozi den lagun batzuk aurkitu nituen Ibarko e, lagun batzuk izatez eta eta ba 2000 garren urtean eh e, gixaldea hasi genuen ba, enpresa bat e, sortuta ez eta orduan baginen ba, iru, iru lagun eta, eta zero oiru bazkide eta zero lagun ez eta, o, zero langile barkatu ez e, e, e, borondatez egin dako lehen urratuatu bizantziren ez eta bueno, ba, orte batzuen buruan ba, bueno, ba, emprasatxoa daukago eta iru langilekoa eta hamabost horien e, artean bazkide gara eta Eta bueno, bai izan dauko propaganda gain daiteke. Ez da Google eta Amazon aipatuta daitu. Ba, bai, duda barik. Utx, Utsi, utzikor esaue. Orrezgain, eh, garaia hartan aurki bilatzailea, Eibar RG e, elkartea eta behar beharra da oraindik eta biziki dagoena sustatu. E, nola abiatu ziren proiektu hauek? Bueno, e, Aurki eta Eibar RG e, demagun eh, ekimen erritar eh, bezala, ez, eh? eta eh, bat ez ere Ibarro elkarte bat, ez, interneten azten ziren eh, ibartar Euskaldun batzuen elkarte bat bezala, eta hor, eh, enpresaren empresa, eh, leheno esan dudan enpresa honen e, sorburua horregontzen orko lagun batzuk erakine duen bueno, afizio eta ozaparte, pues igual, igual e, bisibideare eta daiteke honekin proiektu interesiak egiten horre bueno, horre horretu zortu zen eta ba enpresa horren lehen bueno, ba, bez, bezero bila eta proiektu bila eta olarean hasi ginen, eh, gizaldia egin batera zan gizu da bezala Min, urtean e, eratu eta ba, lehenengo proiektu enbila baina e, E, proiektu propioen e, ideia ere ukidu orduanik e, eta garatu izan dituen proiektu propioak eginak, ba Gintza, euskarazko internet zare honetara begira gauzak asmatzera izan dira eta horrela 2011 urtean ba sortu zen Sustatu weblog izeneko gauza bat eh e, izena jarrigenion modantzengoen gauza bat gero hortikan blogak izeneko antzeko e, kontzeptua sortu zen eta bueno pizkat nolaz pasatu ere bai, baina interneteko albiztegin moduan babeteko ba, ba ditu, atorren urtean hori eta bosturte, eh? mm -hmm. eta gau, gauza aitzindari bat izan zen, E, xumea, bere horretan, eta jarraitzen du xume izaten, gauza interesgarriagoak eta eragin, eragin interesgarriagoak badaude, gaur gaurregunean Euskarazko interneten, eh? esan nahi dute, sustatu baino. Baina, bueno, bas, ba, ba, ala ere, ba, hogeita urte suste dut, egin dugula argazki bat, arxibo historikoa, deskribatzen, Euskara, eta teknologia eta bereziki internet, nola, nola ustartu diren, ba, Ba, ba, bueno, ba, eh, historiko hori gure arxiboetan dago,ela uste dut. Uh -huh. Mhm. 2000ko ogoratzen dut 2000ko burbuila .com eh, bu, eh, estanda arc. es gintuen arrapatu, euskaldunak izan ere es esgen den hor. <laughs> bueno, bai, arrapatu genuen, gintuen, aseinan gauzak egiten, ez alda ez egin genuen hori. Hor es bueno, eh, eh, bat zeuen foro eta dibidez, hainbat alditan eh, joan intzen eh, eh, merkataritzagan beran hor eh, Bilbon, oratzen sare horlako foro bat egon zela erbaziden enprenderia gora ateratzen zen hitz e, hori orduan ateratzen aizan horre horri hori eta hor bueno nik Euskare, euskaldunen bat e, topatu nuen baina hor gien bat zegoen e, pizka jentea e, aditzen pizka bat a ber egosten e, e, otezen hortik Eh, bai. ondo zer -zegoen, e, no son do baina egia da zeudela ere ba demagune, gaur egun kutxaban dena horre kapital riesgo atal batzuko hasiren hor eta hor ikusku xe Bai, batzu batzu birua lortu zuten, es. Bai. Eh, hortik ere, ez? Bai, bueno, bueno, Euskal que... duak proto zera, bueno, bai, presentzia bat dukiginu enorm. Bai, bai, bai, menn gaude, eskara estingitu horreindik. <laughs> es, baina bueno, hor zegoen bueno, hori ez da eh, guke orduan egiten genuen aldarria, es ba, eh, euskalakian ez dela salbatuko, baina eh, e interneten ez bada sartzen seguru ez dela salbatuko, es? De es oh. eh. Hori da, hori, horretas konbetsituta gaude, uste dut, es? Euskal duan, eh e, pentsa molde hori de no ko tepaten bazegoen esan dugun bezala eh jarreaten opo bat hau e, moda bat egongi izango al dituzela baina bueno ez eta moda bat geratze da etorri zen gauza bat izantzan ez eta eta bola hori gainera aldapan bera ondituz ondituz doa oraindik ere Lucho eta Orduko iluzioa eta gaur eguneko ezagutza e, kontutan eukita, eta aintzat hartuta e, zeintzuk beharko lukete datozen e, bost urteetarako erronkak zure ustez beti ere ba euskal kulturaren ikuspegitik herri txiki bezala eta eta gure geolokalizazioa aintzat hartuta Bof ba salla jarre bidazu 25 e, urte hauetan e, E, aldaketa importanteak egon dira ez e, e, mugkorrra zen orduan internet, zen beste era bateko eta horrek aldaketa handiak ekarri ditu jala mama bost ez. Orain, orain beste eraldaketa aldaketa baten aurrean gaude adimmen aktivziaadena, e, izen txarra dauka, baina aukerak ere ematen ditu. Eh, irek itzen duzu eh, adimen artibizial txinatar bat eta euskaraz daki itxura bat egin erakutsi kutsi gestionean eta bueno ba ez, ez dakit eh, eh, uste dut eh, espiritu bikoitz bat eh, behar dugula orain ere, orain jela oita usturte bezala eta bat, batetik da eh, espiritu resistente bat eh, kontsiente izan eh, haun, eh, indarra hundi hoien eh, aurrean eh, eh e, egin behar dugula bere baliabide propio azal bada eh gutxitan Torriko 6 kg ulako eta a China da ustez jakin batetik hori e, e, e, ikuspegi militante resistente e, geuk egin beharreko hori ez piskarik ikuspegi black panther bat es eh e, geuk geureari begira eta geure baliabideekin ez Eta bestetik, ba bueno, pues, e, ilusioa ere e, bai, es. Eh, e, Lenoa Lagorik uzpegi pesimista bat demanda dut eh e, indarraundi hoe hartzen aidian git e, bat batago baina baina sinistu, sinistu badugu oraindik ere, ba, nodo libreen, sare libre bat posible dela eta eta e, gauza E, txuloak, libreak, askeak eta komunitarioak egin daitezkela, ez? Bibi pues, bideia ja horiek ingeratuko nintzan, ez? Erresistenzia, baina ilusio ilusioare bai. Eta Euskaldun bezala bereziki beste hieragiten ez dien faktorerik edo ikusten duzu hor mundu digitalean gaur egun e, gizarte global honetan badakizu hor e, gure gazteak, gure jentea gugeu E, mundu osoko burbuia ezberdinetara begira jartzen gara egunaren orduaren arabera, ezta. batzuetan begiratzen dugu zer dagoen mundu ez dakit, e, ekonomikoan, batzuetan begiratzen dugu noladoan Israeleko asuntoa, e, baina hemen bizi gara bakoitza bere burbuietan eta gurutsatzen gara kaletik eta fizikoki igual konpartitzen dugu leku bat, Baina kulturalki eta e, ditot, areto berean, evidenteki ez gaude, lehen garai batean igual alabe arrez egoten ginen, ba, edabide gutxi batzoi begira. Baina horrek nola eragiten digo Euskaldun bezala, edo badago eragin em, negatibo edo positiborik, eh? Zenei dote, hainbeste burbula paralelotan bizitzeak... E, Euskaldun goi, eta batez ere nik, bueno, nire kezkadut gazteekin, ez da? Nola eragiten digu Euskaldun bezala? Ba, ba ez, ez dakit oso, oso ondo zerre zan, Javi. E, mm, Euskaldun izatea zen ekezaren, ez da? E, eta interneten ba berdintxu. Ba Hala egin Baina, bai, alegin bat eskatzen du, militantzia bat eskatzen du, ma bai, enpresa bat tetik zateizut, eh, hau ere, eh. eta bai, behar da, behar da militantzia bat, eh, kontzientzia bat, igual militantzia baino gehiago, oh, kontzientzia bat, eta eta horrekin eh, lan egin, gero batzuek, bai, zure kontzientzia maileatik pasatuko dute, neurri batean edo bestean, baina, bueno, pues, eh, eh, eragin komunitarioa, eta komunitatea egitea ere, bai, bueno, pues, eh, den dago, eta bueno batzuk egingo badugu beste atzongatzetik eta beste atzuek ba besteekin batzuk sortuko dituzte bueno eh aurre usteuta horreko parte hartzea esan daena ez erresistentzia bai ilusioei bai Ba, ideia bi e, geratuko gara erresistentzia eta ilusioa gaitasuna eta prestutasuna eta bitartean zaindu dezagun maite dugun hau bai jakin Segu eik Agur Segu forte, agur Baina gauzak zer diren Kontuak ez zaizkita onge Hori zuertian unnaikuak diren noiena Sasi guztien gainetikan davitza egan. Inorke ez zidan esan, euskaldun dana. Hobe utatzea mundu poiritarri zatia. Kantu leuna, nahi mituzkeiari. Eguzkia, hain Time nu maitel sononorieesatenti da te Certa navi mai te con tu etana El carvi siizza io cu e Cantule una Hai mi tus che arrivi Eskia Hai nubia venani Sain tu mai teno suonori Sain tu corro todo suonori Sain tu mai teno suonori Eta gero ba, hainbat e, ekitaldi, hainbat saio e, e, berezi egin genituen. Eta, bueno, e, sortzen zen gauza bakoitzari ikusten genion e, interneten e, eskaintzeko aukera edo, edo balea bideak eskuratu eta egiteko. Eta horrela, ba, 2000 batean adibidez, e, korrika bera e, etorri zen eta gukere... E, Forgon eta Artu eta Fermin Muruzaren doinuen azetik, ba, abiatu ginen, eh, korrikan zehar, pik-pik eh, big, teniat big, abestu eta irratza <mintu> batean eta bestean egitera. Eta bat di gure ordenadorea petatzen ari dela eta zenbait kantu ezin entzunda, baina bueno, Bimila eta bat horretan e, kokatuko gara e, momentu batez eta jarraituko dugu ordukoak gogoratzen. darduriko bale aurura. Nola jaten eman eta eskua urrez urez tatzen zuna. Bere aldean beraren garbi txinez tenzuna. gueta mudan eta orain zaitzen zaizut urrnen dit begiradan ni lehorraki kiotzenauta superrisuda eta horrela argia saria ere eskaini zuten jabi. Bai, ba, horrek bueno, gainera bueno, Euskal, e, Euskal Herrian e, esagutze, esagunak izateko aukera eman zigun Eta ere bai, bidea ba, esabaldu zuen beste harreman batzuetarako ez Eta hor sartzen dira gerora arroza saria izango zideen irrati horiek guztiak, ezta? Ar, er, er, sareko argia zaria jasoatzeak, ba, jarri egintuen zuzenean kontaktuan harremanetan hainbat lagunekin Eta interesain handia izan zen, justo bo, urte horretan, e, Udan, ja, 2000 e, batean, Arrozan, Arroza Herrian, e, bertan egiten baitzen e, festivala, Euskal Herria ezuzenean festivala. Ba, bueno, alako mintegi bat e, antolatu zen, eta horre ibili ginen, ba, e, Euskal Herriko. E, irrati librei ba irakasten, erakusten serie egin sitekeen interneten bidez, ba, edukiak partekatu, edukiak igorri eta sekulako interesa sortu zen hor eta zeozer koordinatu besan eta tresna hauek erabiliz eta hortik sortu zen gaur egun arroza sarea desena ezagutzen duguena, ezta? Horretik eh gogora Karenik que algia sariaren ezkertzeko gota genuen txaldea. Ezkerrik asko zari honen Euskal Eremuan internet arduko zari bakarra dugu, sareko argia, zaria. Bakarra lehena eta garrantituena, beraz. Eta horregatik bereziki ezkertzen dugu, egun isatez sumea baino asmo handia den gure guregirratia.com proiektua mutzatziagatik. Dudabarik aurrera egiten laun dugu dugu. Euskal ikuspegitik, gitzirako balio du konektaz eitez Euskaraz esateak, jendea zareera sardadin laguntzea, ondoren sarean erderasko webgunetan navigatuko badute edo badugu. Zarea Euskal Udukiz behar da, hori da garantiziona. Euskal Gintzaren handia da berez, zareera bideratu behar da. Baina azularren gero jartzea ez da nahikoa izango. Ez, eduki erakargarriz bete behar dugu zarea, zare gaztea. Dena egin daiteke euskaraz, fizika nuklearra, reifak, sexua, jihopa, baina baliabideak erabili behar dira. Iru jarri, irudiak, irratia, bideoak, denak balia eta molda daitezke, itxura txukun bat, eman hori deritugu multimendia. Instituzioi baino gehiago Euskal Gintzaren munduari alegin ja egindezan eskatzen diogu. Eta Euskaldunei bestalde Euskaldun moduan ager daitezen sareko babelean ere. Bestalde, sare agertu ondoren duela mar urteko adakio progresista, pentsatu globalki eta tokian eraginura mundializazioan ikuspegia da orain, McDonalds edo Virginela. Kontrakoa da gure ikuspegia, pentsatu lokalki, eragin globalki. Eta horretara doa gure aleginak, Bilboko euskaldun batek edo australiako batek gara ziko esatariaren entzun desan adibidez. Horizebera da gure asmoa, Euskaldirratiekin ratiekin elkarlan bate egitea, baina badira arrogeiago, animo beraz. Jauretiko gizartearen bizkarrezurrak komunikazio sarek kursatuko dute. Zege handia informazioaren gizartearena eta azkenez diotan horretan kabitzenok iluminatutzak hartuak izan gara. Erotza internauta azpertutzak egun gero ta gehia gutxiago hala ere. Ikusten genuenean etotsuna sareari lotuta datorrela eta gure herria euskal kultura bereziki tamales atzean geratzen daizela. Guk asieratek aldarrikatu gura izan dugu euskal kultura, digitalizatu eta kultura digitala euskalduan du gura genituela. Hori dugu zeregir. Argiak hasieratek izan du ikuspegit teknofiloa eta internetzariari adiegon da, bere almen murritzean. Horregatik eskerrik asko berriz eta horrela segintzeko esan behar diogu sareko argiari. Hor badaude, bueno, ideea potente batzuk, ez da? Horre, e, hori entzuten, gogoratu naiz, gaur egungo e, pantallak euskaraz. Adibidez izan zitekeela ba, aldarri horri, ez da? Horrein e, e, dela, eta gusturte. Eta pentsatu lokalki, eragin globalki. hori bueltaman huel, genion e, horzo modan zegoen e, lelo horri, ez da? Eta, bueno, eragin globalki ez da, ez du esan nahi eragin behar dugunik guk bris bainen Australian bizidan baten gan, baizik eta globalki mundu osoan, edo tresna global honen bidez, e, gure komunitatearen inguruan ez da, eta, eta munduan ere nor garela esatea aldarrikatzea Eta gero, bestea, Euskal Kultura Digitalizatu, Kultura Digitala Euskal Dundu hori ere oso potentea. <laughs> Iratia.com Teknologia eta irratigintza berriak jabi zabala tapatzi gazteluen diren eskutik. iratia.com Euskal Kultura Digitalizatzen, Kultura Digitala Euskalduntzen. Hor gure Arantzaren ahotza entzut dugu Jimmy Rabbiten bateria eta Doinu Erdi Tribal hoiek, Digital Tribal hoiek entzun ditugu eta entzun dugu ere Ruper eta Protxerto agurra bidali behar dugu, berak egunotan ere e, agurra bidali dugu eta Eman da emanda de Lorean, de Lorean entzutenari gara Subiza, Subiza Herriaren izen bera da diskoa Herria herri horretan Subitzan hain zuzen grabatu zuten Subiza izeneko azken disko hau, eta gero beste nonbaiten egin dituzke dituzten eh, nahasketak eta eta masterizazioa. Ba. Guk Subiza entzun eta de Loreaneko kidekin mintzatuko gara une batetik bestera Entuten genuena irratia.comen bigarren aroko saioa genuen, izan ere sasoi batean e, e, bilboko tastaz e, irrati libreko estudietatik, bigarren aroan e, bilbo hiriara jo genuen, kafean zokian zenbat gara elkarteak daukan e, irratira, irratia euskalduna, eta e, jabik izan duen bezala, ba, aro horretan erratia.com imankizun bat izan zen, bilbo iria ere izan zen, erabat e, internetera emanda jarri zen e, irrati bat, arroza ordurako sortua zen eta nolabait gureak, alako ba, saio, kultura digitalaren inguruko saioa izaten jarretu zuen, eta, e, bueno, pizkarat gai hauek jorratzen genituen, Jimmy rabiten, sintonia entzume zein prontu. Baina, 2002an, Euskaldunon, e, eta an Euskaldunon ho ehunkaria itxi zuten etagin zuzen ere zaindu du maite duzun hori kantua Ruper ordorikak egunkaria itxi eta gero e, sortu zuen eta oraindik e, ba, biziki maite dugun e, abestia da, sarritan aipatzen e, dugun e, mezua eta e, goilburua da zaindu du maite duzun hori. Eta egunkaria hite argin batera ba, gauza asko gertatu ziren... E, Euskal Herrian, baina bat izan zen eta jabi zuri galetuko izuzu zenean e, zarean.com sortu zenuen eta lehenago Luiz Txok eintzen zituen artikuloak gerora zuke eintzen nituen egin urtez e, Euskaldunon eunkarian nabigatzen zail horretan eta Sarean.com horretan guzti guztiak batu zenituen Hor Luiz Txok eh, onior utzi zidan eh, bere Kaseta hori, kaseta e, e, gehiagarriko nabigatzen horri aldea, eta bai, horra hasi ginen ba, Euskaldu Neunkarian, bueno, orduan a gauza aspikitoran dirik, ere e, ba, zeo, e, luis txok gogoratzen du horri nago bat internetera konektatuta e, besterik ez, beste guztiak zudeen teo, <gülüyor> maketazio programa horretara konektatuta e, e, montaje oso esan erdina zen Eta, bueno, horrazik e, ginen behoai, ba, eta zuk ere gogoratuko duzu zondo, barkatu ama, e, azizanean ere horrelako ba, bueno, hausak ere sartzen, e, alako atal e, finko txiki bat banuenik, ba eta, bueno, pues, e, azik ginen horre, prentsai datzean ere bai. Ekoizpena eta, eta bestiak idaztea, ba, bi prozesu eiek bat egiten dute, eta prozesu bakar bat bila dira, ez? Eh, ahí con cenar gitano. Ni todo a un raíces esta. Eta konzertu hau bera, eh, Kafeantzokia da. Berriz. Kanekin agora camtu eder rias Hoy se tarats eriketan uerias Mikerenain itutskar keduki Ania causa la direna puntual che sai schitadace non ie Ori sua detia nun mai qua diremo yena lo sacimo si e Jo kezi danean shan Euskal dunizatia zenik ezadan Omenuela utatzia indu porri bitaritsatia eta blog partida bat. Nola gureratzen duzu sasoi hori? Jaul. Jimi jaren... e... bueno, ba, e... <gitaratu> eta iruko otsailaren 20a korespondanago hisen zen eh bueno, baknik ni de asken kolaborazioi agitaratuen egun euskaldunen egunkarietan, ezta? Eta eta itzi zuten, itzi zuen espainiako epaia batek. Elomok Eta, bueno, ba, bururatu zitzaidan horren saltxeatzen ari nintzela Eta bururatu zitzaidan ba, blog bat egitea hori ba, salatzeko Eta bide batez, ba, ordura arte unkarian bildutako testu guztiak argitaratzeko Piston paliza hoietako bat hartu Eta handikpare bat egunera, ba ja, <laughs> ba zegoen martxan Eta hori omen izan omen zen, ba, euskarazko euskarazko lehengo blog pertsonala eta eh asin tintzen gausak eh bat ba, amor amorro horrek eragin da eraginda, ez ezta? Beste batzuek abestiak komposatzen dituzte eta bueno, pues eh guk horienen, ezta? Guk bete uki dugu euskararen eh erasoen euskarari indako erasoen kontra reakzionatzeko eh almena e, edo edo joder hori, ezta? Euskaldunak, eh. E, eusak igual positivoan e, eta hotzetan e, egiteko igual hain baina ikutzen badie gutze zerbait, ba, resorte bat daukagu eta erantzuten Ona omen dira. Espira sozaie. da en zerberri. Basque 2003an sortu zenuen zure sarean.punto.com bloga. Madilea, Lassuten, eta nik bi mili eta lauko abenduaren hiruan. Euskaldo Negukariko zuzendarizakoak, Madrileera joan behar zuten deklaratela eta duran goko azokaren bezpegetan, gastrolmendi.org izango zenak erora. .com webunea, HTML gogorra eta lehorra zena, enerritata linkkak eta argazstiak jartzeko gaitasuna bagenuen baina aragozu nahi genuen eta guke ere blog itxura mangenio Irraia.com. Eta podcastak egitenaz eginean, artean ez genekien e, horri horrela deitzen zenik, baina bueno, beraela norbaitek esan zigun hori podcast deitzen zela. Bai, uste dut, 2000 lauan edo, e, estatu batetan, New Yorken hit garantitua e, izan zela podcast, eta gureta podcast zen MP2ak e, RSS jarriua, gula e, baita arpidetzea ba aldi aldiro emititzen den saio gatik eta guko da astero egiten denuen ba, ba podcast hori eh, jasotzeko tresnak situtzenak astedo jasotzen zuten modu automatizatuak eta da alguetan bildu ziren blogariak lenbizi blogan birse eh, ekitaldi batean eta gero Bilbon kafeanttzkean guruuen bigarren blog eta birra. Tabakuitzak bere proiektu auketu zuen zervezzatu harttzen genituen eta nolabait Euskal komunitate bat bagen duen komunitate digital bat! Música Baina Javi, gogoratu dezagun eungarren zaioaren e, e, testu ingurua e, Bask e, Shippers Meetings Eta gogoratu, zergatik Bueno, horre lehen esan dut Euskaldunak eh, Ondo, onako mengarela reakzionatzen Ez da horre eraso bat bezala ikusi genuen ba, Keith Johnson izaneko tipo batek Wall Street Journale eh a ateratako testu bat, bueno, testu edo libelo horretan, ba Pierre 2.0 moduko bat ikusten genuen, ba eh e, benetan bueno, ba, e, e, Eusk euskararen inguruko asuntu guztia ba gaitzesten soen tipo bat eta bueno, ba, orduan e, Erantzuna egon zan, ez bakarri gugandik Erantzuna egon zan, jende askoren aldetik Guntzean tipoak e, deitzen gintuen Euskaldunak e, Artzainak, modu despektibo batean Eta guk zer gingenuen, ba, artza, ardiak hartu ardiak, <laughs> ardiak, astoak, txakurrak, ez? Larrabetzura joan ginen, eta grabatu genoen spot bat <laughs> Gure... Eh, iragartzen eh, nola egingo genuen kafean euskal hartzain bilkura bat eta anegin genuen, ezta da, ardiak eta guzti ardi faltxuak, baina bueno, ba azken finean euskal komunitateak zarek euskal, euskal komunitateak bai diasporak, bai euskalkultura.com zein webune horren baitan Biltzen zen guztia, iku seba, etxarri definitaba. Erantun firmoa eman zen, eta gorean ere, bilazleak, antzerkilaria, eta batez ere unmorea, elkartu denuken. Ez genuen nahi irratia.com, zailoa irratia.comi goduz egin, baizik eta momentean keska sena, Gitzaliko garagu, ez fan fanatikoa Gitzaliko garagu, ez fan fanatikoa Fan fan oso fan, entzuten gara balerdi balerdiren eskutik eta fan-fan oso fan bat dugu hasieratik eta bera da Mr. Esnoide, Esnoide, jauna, kaixo... Gabor dut, gabor dut, zaude, ez da bai? Gabor dut, gabor dut, gabor Bueno, bueno, pa ba, posten gara, zu berriro entzuteaz, eta zuk berrakigu entzuten, en, en, en, zu, bueno, zu entzuten egontzarela, asieratik, e, bai irratea.com, e, bai saio hau, eta bueno... E, Gaurko aste honetan agertu den e, Agertu den e, e, Reportaje horretan ere bueno, Agertu da zure agotza Nola gauratzen dituzu e, Garaieiek, egun aiek e, Irratiaren e, irrati, com, Irratia.comen lehen Dabizikoen mankizunaren inguruko Ba gogoan du arrats bat e, Zagiz ordu izan uzien, zortiek aldeola Zituz e, gogoan ordua, Baina hori e, konektatu Eta garaiko Bodemaren soinu elektriko hori eh, pizten duela geora jakin nuela hitzali eh, soinu robotiko estridente bat eta hori eta webgunera sartu eta Horri biltzen chatatean eta entzuten eta augusora pasatzen tartexo bat. Eta, eta zu zeu e, zeunden aukeres e, horretan, eretan ez da? Hori da, hori da. Hori da, horretatik eh, jarritzen zenuen. Fan fanatikoa jarri dugu horregatik eh, Balerdi eh, abestia, abestea eta iazan, bueno, pues eh, Beti eukidugu horre, bueno, bakizu euskaldunak gure mikropublikoa daukagula edo eukitzekotan, eh, ez dugula inoiz eukiko eh, makropublikoa euskaldunak berez gutxi garelako. Baina bueno, beti izan zara hor eta bueno, beti eskertu dugu zure presentzia hor urko. Bai, e, bai, eta zure proselitismo ere bai beti, beti jakin dugu egin. Bai, baseraren artean pizka bat, ez? Bai, bai, ehinduzuela irratiaren er, propaganda. Bueno, zu bai, beti denik irratia maite izan duzu irratia beres, ezta irratia. Bai, bai, bai, Jatorriz, ba hori, bai iguala ma jarto zula irratia azukalean eta hori biltzen ginelantzuten taola. Gero, ba norbera bere kasaba rico irratia, ba zintzilik irratian ere kasuan asko entzuten nun, garaian, garaiko uzkai gaztea zena ere, eta, eta gero digitalki, ba, zuek izan txinuten ba, ez, prekurtso horean hori bait, eta nik uste gut irratia puntako mentzuten asin nintzen mondoren, asin nintzen leirratia are gehiago entzuten, ez? Osea, banuen joera batxo bat, duetzela, baina, ruz aurrera are agotuzun da, ez? Gero, bueno, infosazpiren sorrera, eta guzti hori, baino, Ba, nik esango nukez hasi eh, hola, sakonki entzuten bezala, irratiltia.com ekin hasi nintela. Gabon Urko, eh, Gabon. mi akordatzen aiz, eh, bueno, lehen zailura egin genuenean, eh, IRC kanal bat, orduan txat ere deiten ziona, eh, <gülüyor> genu prestatuta, eta irratia entzuten, eta txatean dela, baina txateko hainbatek eh, uste zuen, ba, grabatutako zailu zela, eta bai, internetetik ematen ari ginela eta nolabait zuzenean bezela, baina txatarek eragin zuen ere interkomunikazioa eta txat hartan pausatutako galderak edo, bota genizkion ferdin mugur eta zuzenean erantuz zituen berak ere. Gogu handuzu, mm. une hori? Bai, bai, bai. E, Gogu handu e, flipatu nuela. Osea, egon nintzen, ura eta horren gogunak e, flipatu, osea, segertatu den hemen, ez? E, Gogoan dut, e, bertan jakin duela e, kortature leheno konzertua deretan izan zela, e, bertan esan zuen. E, norbaite galetuzionun izan zan leheno kontzertua enekien horretan izan zanik ere. Eh. Eta, eta bertan erantzuen zuen, patxiku kanpan izan zela, orduan horretako hilerri zahararen zela ikutra bat zan. Gaur egun erekin daude ja, emakumen etxea dago, eta horra, baina bere garaian horretzuan ezer, e, <güls> kristone zela itzara. Eta gerora guk e, handik e, tarte luze batera esagutu zintugun, oso ikua zen e, jendea nik baten atzean e, personak egotea, baina harreman fisikorik e, ez izatea, e, imaginatzen dut e, guk elkar ezagutu genuen bezala, ba, Euskal Komunitatean beste hainbat lagun ere inditu zula e, joan etorri honetan. Bai, bai, dut digabe, dut digabe, bat artean ez dakit, e, teketen bat edo, e, luitxo bat ere topatu izan dezgerora, e, orduan, bai, soilik internetez, ez, topatzen nuna jendea edo, horrelako jendea, eta, bueno, gogoan duz, bai, dugu e, ezagut duzintua neguna, e, pasai antxoen, patakonekin, e, topoingun eguna horfisiko eki. Hama, bosturte e, pasasien ordurako? lako? E, ba, bai, ba, bai, ba, bai. Gucho era bera bai ez, bemillan magos trengurua bai izango zantz, ez dugu goguan, eh? Ni, Baño, bai, Ni zu bai, ez, oñetako miñan atingu balo. Esan behar dugu, patxik, patak, patakon eh, asalduko dugu, no? <risa> no rellenes. <ez? risa> bueno, patxik emanzoela lako vira bat euskal herrian barna, bat astuarekin, eh, analógiko ki. Claro. <risa> Twitter bidez kontatzen genuen, baina hori beste batera akuntziko dugu. Baina oina kanalogikoak zide. Bai. Baina galetun eizuna koda, e, bai. e, bueno, bai. ezagutu zintugun edo e, Mr. Snowiz, elabiltzen zenuen e, nik bezala, oraindik dik Twitterren baduzuna, bai. baina azken finan, e, komunitate bat e, sortzen aritzela komunitate digital euskaldun bat, eta gero orazuk ere ba, irratza joak euskaldun <coughs> samplerren inguruko bai. e, ikerketa lan eta garapen nitzel batien duzu eta mm -hmm. bueno, harreman e, horiek ere karri dutela gerora e, proiektu eta sorkuntza berriak, ez da? Bai, bai, dudik, bai, dudik, e. e, hor, bai, ni batez ere, e, ba, dagoen zentzumen guztiekin, ni beti huk dut landuena entzumena, hi, ni beti hi, entzuteariekin dio. Eta, ba, samplen mundua, ba, beti uki izan dut, e kurisa eta teoriez, eh? nolabait topatzen nituen soinua, ba, igual, e, zerikusirik ezuen soinu bat entzun irratean, eta jakin e, zatitxo bat entzuna nuela adibidez nugu gorriak entzuterakoan. Eta horiek biltzeari nion asianen ni bakarrik, gero e, Kimorekin e, DJ-a gal, galdakaokoa eta gero bien artean bloga sortu nuen, gero ere Esortuen egon bloga e, pentsa zerri den, e, gauzak Holandan zegoen zerrizari batek zu hartu zuen eta gure bloga pikutara juntzen eta orain gaur egun e, negu horriak kunt e, barruan dago, baina bere gara jan, e, datu guztiak ere galdu egin dituen tarte batez, eh? eta berriz eh biltzelan guztia, bai eh soinuak, ke sampleak batu eta hauta beste. izan ere, irratian ere egin dituen kolaborazioak inpotsatzen biltzen ginen. Eh soñu bueno, sample identifikatutako sample guzti horiek auken txikana ka. Sekuenta duda dike. Bai, bueno, eta va ba, ga, va oraindik ere, eh? eta Etarteka topatzen ditut. Oraindika baditu egun batzeko bizpaidu hola. Eh, bari, baino da, eh eh marcharen entzuten kantuak eta horrei, ba, eh edo sortzen dituzun ba lotura jaque biltrapoteara. Kaga bai baño suzuagoa. I ni kebi da ta. Algia dago musika saleletasuna, hizkuntza, e, kultura, kultura digitala zarea, bueno, aukera asko ematen dituela eman dizkigula eta horrela joan gara sortzen e, zare e, digital euskadu hau, harremanak harreman fisikoak personen artekoak eta erron ze erronka ikuste dituzu begia aurrean. Bueno, eh ba naren berdinak, ez, nolabait paralelo pala lo que doena. Eh, es un youtuber ezi tarea eta realizate azpinpian, eh, geztura dago herritatean, geztura go sarean, eta zarpuketa kalean, zarpuketa go sarean eta inbertizuna, ba hori, ez, da nolabait ba, dualki dualki ez, eh, nolazan, eh Karatekiteko, karatekiteko, zea, milai jaunak zeudekan danbor txari betzela, eta ikutuko handu zuen. E, bazen danbor bat, olapi, e, eskuen aurrekin jiratzen zena, eta dualidade, dualidade bat e, antueste zuen instrumento japonear bat, eta ikutxe du Ez, es, ez, es, ez, eskara es? manga eta kultura japonear dutxe daukago, baina saldua, saldua saldu, gazai. Bueno, ba, bada instrumento bat, eh, pandero antzoko bat, makilola duena, txikitsoa. Eta bi, bi eskuekin eh, zoaz eh, aurrera eta zer egiten, eta pandero txorrek bat ditu bibola. Eta giratzen zoaz zen bezala bibolak jotzen zoaz. Eh, bibola horiek lotua daude soka batekin. Eta ba, hori duale hori, eta duale horren bidez. <laughs> ez dakitea visualizaten duzuen Orain bai, orain bai, orain ikusi dugu tambortxo bortxo hori ikusi dugu hori da, hori da horrekin irabazen dugu, bai, hori da golpea zer iman behar diogu golp, edo zerri, edo seri. den edo zen azta keriri, ez? zapak getari, edo diskriminazio hori edo alako guztiaik eta emoginatzen du, bueno, duartasun hille desalean aplikatua daiteke xareak eta sagunak ikerri. Egian urrundu egin gaitu beste neurri batean, ezta? Ba, ikaren gandik. Nola ikusten duzu orduko lilura hartatik gaur egun apur bat bueno er, er, errotuago dagoen e, eta munduan eta gure gizartean zabaldu agota normalizatua dagoen internet eta irratibia, streaminga eta holakoak bitzu streamingan oraino heldu den. Eh, nola ikusten duzu gaur eguno panorama? Hor eh, duko lillura pasatu da, eh, kezkak ere badaude tartean, zta? Bai, bai, eta batzutan ere goartzen zara nola eh, eh, datotzen gauzak, eh, opari bezala datotzen gauzak azkenean direla trampatxoak bezala, eh? E, zartzen zaituzte, zartzen zaituzte, goxo-goxo zaudenean, eta hor gelditzen zara azkenean ikusi ere egiten duzun kaiolatxo batean, ez? Eh hori, ez? Beti izan izan dena, ba bakarraldea eta isolamendu hori eta indibidualtasun hori eta de saltzen dizute zerbait, e, ba, pentsatze ba pentsatzen dut ere adimen artifizialak dutuko dira bealderen bat, hasa sentzu hortan. ez, e, ari ez, e, zormenaren... Zapaltzaile antzeko bat, igual, barri ez, e, libertatearen zearen askatasunaren izenean, baina azkenean, ba, norbaitek, edo norbaiten algoritmo batek liberaturiko emaitza bat sortuko du zehatza izango dena, ez dela sormen lan bat aterako, ez? Piskat, beti dauka trampatxoren bat e, internetanen mundu anek. Ba, aurko, ezkartzen bai. dizkizugu gogo eta hauek. Memoria harik txiki bat ere egin dugu, humorea baliatu dugu, musika saritu gara, eta, right. bueno, agurtzeko zuk oso go goko duzun talde bat, eta Euskal Herrian hain bat aldi segondena, eta zuri eskenia, fight the power. Educated, best equipped, best ba, gabon, eta urrengo batera arte. Gabon, gire esker. Aio. That they Aio. fight Wonder Woman with Wonder Woman Your heart, cause I know you got soul hey, hey. listen if you're missing y'all Swinging while I'm singing Hey, giving what you're getting Knowing what I knowing While the black band sweating In the rhythm I'm rolling, rolling. Gotta give us what we want uh. Gotta give us what we need Hey zaioak egiten hiri honek hainbat urte hurrean eta hainbat ospakizun dauzka metroa dela aireportua dela e, globalizazioa ere bete-betean sartu zen gure hiri ez horrein euskalduen duenetan eta orduko duko kontu batu gure karreko dukogorak Klandestinoak Metro Bilbaun zeneko post bat zuen Javi Zabalak 2000 eta posteko habenduaren eh, amairuan eta horretaz eh, mintatu nahi nuke horraiz <mintipen> Estut dinoi zu lerko Bilboko metroaren barruan arrastiak egitea denekatzen duen arabori <mintipen> Seguntasuna? Zerbait atera nahi duenak berdin atera kudu eta metroa ilioitka argazkitan dago, gerardak. Bizkaitaz guztion diruarekin egin dutela rutipan arguta, zer gaitik ezin dugu argazkik atera. Imaginatzen dutzu guen jeini argazkik egotea? Logikoki, zenbat eta turistek argazkik gehiago egin propaganda gehiago izango da bilborentzat eta metroaren entzat. Agian, jendeak, onelako argazkiak egitea galerazten da debekuaren elburua, bai, tren bat grafitis margotuta Bilboko Matrix meto orban geha. <muchas> bada edo bazen orduan pul edo talde bat Metro Bilbao izenekoa, jendeak Bilboko metroan egineko argazkiak legalak zein ilegalak bertar ezkegiteko. <muchas> Horain Julio Ibarra ziko emenda metroko, komunikazio, bulegoko, burun borua. Zen ikitela? Maika mila di zentun behar izan dugu aldiztea eite dekomedioetan. Eta yeah. ser, gertatu ser, Javi? Bai, bueno, e, e, ia azuta neukan anekdota bera, baina bai, eza anekdota bat, benetako, bueno, gertai erabat, eh, debe katuta zegoen metroan argazkiak egitea tren giltokietan ere debekatuta zegoen bezala eta segurezki gaur egun ere lekuren batean oraindik egongo da debekatuta antzadenez hor oinarria zen aspaldi-aspaldiko lege bat espioitzaren aurkakoa edo ez dakit e, zer zen baina halako inertziaz e, plikatzen zen bueno, nik botan nuen purruzta da hori eta sorpre, nire sorpresarako Eh, eh, ba, eh, baimendu zuten, eh, hori dela eta baimendu zuten argazkiak egitea metron Kuriosoa izan zan bai Bueno, ba, gure lagun batek, mitxel izeneko lagun batek Irakurri zuen post hori Emasteak metroan lan egite zuen Eta Julio Ibarrak meso irakurtzean Ezan zuen, hau ez da posible Eta aldatu dituen, arago nah, Gaur da eguna, jendeak arazori gabe egiten dituela argazkiak metroan Eta, bueno, pues, egia esan e, Berez, e, konbenizitzaion metro hori Horion e, hartzea Eta ulertu, eta honartu intzuten Eta guk ere Metroari zorionak esan godiagun Zordura batzuek Zeginegat, nela zanat Jainkoak Iagoten gaitu Baina anekdota edo pasadiz horrekin mazkepia izan duen Momentu batean blogek hartu zuten indarra sortu zuten initzia eta undugustiak irakurtzen zituen, gehiago dutxeago Eta sekulako fitbaka eta jarioa zegoen hori ere ederra izan zen Sanpasinya Arobiaren ertzea Pasamotu an soegines askeneko Azkeneko endindukearra bakuko prestar esko txalatian aminegitik jausiko intzate i Amaiera, hoiz iritsiko den larri gukabe Hemen, hemen, hemen, zangor basiñan Hemen, hemen, hemen, hemen, zangor basiñan Badakizu hemen Bilgon, bat ere, askoitze egiten dela gugen jein efektuaz, eta gero bakoitzak, evento bakoitza jartzen du edo ematen dio berak bere kontakizunerako nahi duen nabar edo garrantzia eta hor gurea, e, gureak ez du e, horren besteko inpaktu horik izan ezta baina bai dago, justo metroa, Bilboko metroa Zabaldu eta handik hilabetera Zabalduzean Bilbon kafeantzokia eta hori adibidez, errelatu ofisialak ez du sartzen normalean e, Bilba, uen jein efektu edo Bilbao efektu horren baitan uen jein Zabalduzean handik beste bi urtera, e, laro eta masazpian Baina mundu musikal horretan e, gauean eta gazte eta kalean eta ibiltzen ginen ontzat, eta beti e, orduan duan gar, e, garrantzitsua zen zeguelako e, e, e, ezer e, Bilbon. Bueno, goratzen dut e, orain laster meteo horreze taldeak joko duela eta horregontzela bolada labur batez e, areto bat hobil ba horretzen zen horren zantzi horraiala bueno, inguru hortan e, Enkanal izeneko beste areto bate onsela hor zaur deitzen dioten undi guztuko herriberako zati, zati hortan, baina besterik ez, eta bueno, hor badaude mugarriak eta mugarriak. Eh? eta Norberak bizi ditu eh, normala da, era berri nes, ez, eta bueno, guretzako mugarriak egual ez dira izan behar eh, bilboren eh, kontakizun ofizialean agertzen direna. Ez ziluke bai pilgoko e, kauari buruz eta kafeantzukiak nagoita e, malurte bete zen ditu noretan. Kafeantzukiak berak pilguri eta izkeko kulturari zen eskaini diod. Euskal Lintzari, noreferentzia bezala da, nazio, darako saio eder bat egin. kontua noiz hortu zenuen? Ez, ez dut gogoratzen e, urtea. Ez dut goratzen. Bo, banek gogoratzen dut nirea, 2000 eta 6 izan zen, eta orduan ere korrika etortear hartzean eta pentsatzen ginen bakoitzak bere elekutik korrikari guru zerbait idatzi, targazkia publikatuta, ba, zerbait polita egin ezakila. El dira kristal Eta orduko aekako hainbat lagun, Jose Rojas, Santutxuko Euskaltegen aekan zebilen e, e, didaktikaria ukizunan gebrakero blokaria izan zena. Hainbat lagun ikusik ginen orduan, eta eta urrela bueno, e, sortu ziren e, zare sozialen bum hori, eta zare sozialekin ere zenbat gausa ez direnegin urteotan, ustiotan. Gallerian eta euskaraz. Gustean, kaskalea tangora, batekin kolpo Berak isak berak etxiatu ditu 2007ko irailean. <laughs> Baina baizuzu len komentatu du. E, gehien gehihen bat zan, e, orduan hori e, dela eta bidali SMS-ak eta zazpiko marchoa jartzen din registrarte data baina badira urte da zu urte, egin ditugu, sare sozialetan dira. <totipa> hartu behar dugu egun hauetan ba, efemeria de efemeridea zela eta Induzketak egiten egon garela, Induzketak, aso honetan digitalak eta zorionez e, gure Induzketa tokian arakatzen eta zuloa egiten egon gara eta makinak piztu egin dira, izan ere maxar e, batean e, geneukan Ba bueno, ba, gure fondo hori ba, audio batzuk horren desagertuak zirenak, e, beste lehenurko komentatu duen bezala holandako zerritzari <laughs> e, batetik, ez da? Eta horrek eraman hau gogo eta bat gogoratxera, ezta da? Horba behin egin nuen gogo eta hori, eta da... E, E, idazten duguna digitalean mod modu digitalen horretan oso iragankorra dela, oso erraz esabatu daiteke aldiz sumeriako eta mesopotaniako eta olako e, lehen izkriboeke zizelkatuta daudenak harri e, batean, hor daude. Baina gaur egon, ba, pentaifa edo jausten zaizu edo mugikorra jausten zaizu putzu batera, eta akabo, hortxe joan dira azken bizpairu urteotako oroitzapen eta argazki eta guztiak. Bat kalera ndietan. Ardua Martín Larrañes. zartean pasatzen etxe helizetan otoitzak, betiko otoitzak neguko keiaren antzera eta ben, zorionez horieta bozturti honetan bende asko gultu da uskal herrira berturatu eta Martin Larralde ere itzuli balitze, da Arantzak barrundan zaintzuak lituzkenchaga beria les Itzuli Dauri gande adak Eta semataliz ez dugun pentsatu ba, an iskutuan munduko dosain lekutan ba, euskarazko berba euskarazko musika euskarazko edukiak Entuten, irakurtzen Edo, eta perridazten Egon daitekela edoze Edozein <tutu> <edose>, Martín Larralde Garritazun Garritazun Eraino perfumaturi Goari maera Putsi izdoi amezetan Inorkere ez dudena Oitura Hena erua Hena bakamena Ni jaulant, ora pirua. Astoabe agur bat hemendik Ibonburguari, gure lagunari, gure soinuen ingenieriari. Isandere leni jarri dugun Jimmy Rabbitten berak arakatu du fisikoki, diren bagailu fisikoak dira gaur egon, beraz ezta kit analogiko deitu dezakegun CDbat. Baina, karo, e, disko hori ez genuen topatzen e, inon saiatu gara ere Spotify barkatu Badakigu ba, <laughs> orain badagoela hor moimendu bat Spotify guzteko Eta ikusi dugu, igerri dugu hor dela e, batzuk e, eta ez direla ja e, Baina gimea rabiten disko edo abesti hori Baskeletoen diasporaren bigarren sortan zetorrena Hori... Ba, Pentsatzen dut ez da egundo ere Ego nort Eta bere ala topatu du Eta eman digu gure irratibana Agur bero bat beraz DJ Tortilli rentzat Ibon Burgoa, irratiko teknikari aipatu eta ekaitz ere esprit saspi saspikoa izan genuen teknikari. E, Agustin eta Mielcho laguntzaile zutzu beti, eta esken fina, ere lortu izan du, berenguruan e, jende andana biltzea eta hori ere polita izan da, eta denoi eskerronez eskeniko digut kantu ederrau.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 Arkin Jimmy Rabit Triorekin egindako kantua. Eta orain beste kantu bat entzungo dugu hau ere sortu berria da eta honek zuzenean garmatza ba, azken bi urtetan bizitzen ari garen genozioarren kontrako abesti bat. Ibaitik itsasora kin konsul. televista Ali aliduta gezurra, ustudigute lurra, ta nina izterrolista. Bota zuten gure txea, bota jadaren zuaizak, zionizmoaren gaitzak, tira mure dira milaka jarbaluzea da listan, Harjaen politika Eegujeno hilakoan kanine terrorista ibaietik ittasora Palestina eskea izango da From the river to the sea Palestina ikazkean nahi dudizik Aio ko zira nore ez daktik Zotuko so zira arrian biztik Aio ko zira eta berrizik Zotuko so zira gure lurretik Aio ko zira zuhaiz enbestik Zotuko so zira ez zambetatik Aio dira zira eta berrizik Zotuko so zira embor berrizik Itzalit! Ari ha dituta getura, luratia ben turra, terrorista, gartibun pure posa ke, herain la koham chan, sapan chan ye lota, esku agiduota, bala mara ma, yarion ez ator Entu duzu getu izan da, gure konzintza haukituen ez zan da Diltzen ari dira milaka, jabanu zea da lista Odora uzainatauka, odo jarioaren politika, egunero zarraskia Zotuko dira harri piti Aioko dira eta berriz zil Zotuko dira gure lundetik Aioko dira zu haitzen petik Zotuko dira ezkande batik Aioko dira eta berriz zil Zotuko dira emor berriz Da. Palestina quea izango da From the river to the sea Palestina from the sea to the sea we got to save the earth No let me tell you how Kinconsoleo que geroen gurekin, gurekin irratea.comen eta gurekin nola ez hasiratik eh, Anbaza, Robert Anbaza, eta bueno e, 2000 uh, e, bueno, eta hogeita 2000 eta hogeian, 2000 eta hogeiko maiatzean bueno, utzigintuen eta hemendik dike, bueno, agur bat eta bak izuean taldean ibili zen, bera sopelakoa zen goiko eta beste Robertrekin batera ambasadorz taldean baina gero, Basta Foundation ere, ere ibili zen Lonark Art, Laudan lon eta olako taldeekin, Santanderreko Em, lagunekin em, eta bueno berak elikatzen zuen ba hasiera hartan REGE kanala eta bueno hemendik agur bero bat berari dauen lekuan dago era ari gara bere abesti bat think globally eh bestea eh Xabi Bristatek ateratako gilduma batetik ondo <usurra> ondo sozialak, eta aipatu genitzake ere Euskal Arrian egon zen 2.0 holde edo guzti hori, duko latu batzena, gauzak e, modu komunitario baten egin edo partekatu ez, hor dukoa dira flicker argazkiak, hor dukoa dira etiketak, eta etiketen bitartek gauzak bilatu e, edo zailkatzeko moduak eta hor horre horre oso bat ordatu e, 2.0 konzeptuarekin eta orduan sortu zen ere Euskal Herria 2.0 Jardunaldiak 2007o ireilean izan ziren Donustiako artelekun eta blogariak eta esperientzia esberdinak software liberarenak eta beste, e, Elkartu eta, eta Bixent Partal, etorri zen e, Kataluñatik, e, Bila Webetik eta besteak beste, beste ordurako... Ba, urte bat lehenago puntkat e, domeinua onartu, onartu zuen ikanek, lehen domeinua zen izkuntza eta kultura bati izkenitakoa, eta Euskal Herrian ere lehen urratak eman ziren ba, puntu eus izango zenari ba, gogoeta egin eta aldarrikatzen hasteko. Interizazioa eta lokalizazioa kontzeptu berriak baina geute eraabilgarriaagoa ziren, hemengo proiektuak kanporatu eta zarean zeuden bestelakoak softwarean nidez eta gaur egun Firefox esker daukagun bilatzaile bezala, hainbat programa hainbat eta hainbat daude eukeratuta ba, Lizale bezalako elkartei esker. ta punteus elkarteak bere eskaera bi mila eta amabian egin zuen ikanen aurrean ikan da mundu guztiko domeuak e, e, kudeaten dituen alako elkarte nazioarteko bat eta 2008ko abenduan 2008ko abenduan baiet esan eta 2008ko abenduan iruan Bilbon apkestu ziren denengo eus, dominioak eta horrengo urtean 2008an ja edonork nork e, eskuratu zesaken e, adako dominioak eta gaur egun ba, milak eta milak aldi da zorionez eta euskal kulturaren dominio horren azpian dauden webune entitate enpresa banketxe udal eta norbanakoak Eta ziurrenik hori izan da aspaldi ilusionetan euskal unoko elortudoguna balorpen ahundiena pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos Indimedia ere aipatu behar dugu, be, gaur egun pizkat bueno, ba, gainberan e, dago edo bueno, ez da apena sentzuten baina e, orduan, siateleko munduko foro edo hortan e, sortu zen bi e, milietta, ez, emeeretzean, ez da, e, es, urtetan izan zen? Euskal Herrian beranduago, bai. Euskal Herrian 2000 eta lauan sortu izan mm. indimedia San Juan egunes gainera baina lehenago ba Seattleen izan ziren rengo oh, yeah. elkarretaraztie globala gero Italian ere ba Portentia gero Port Alegreko forua sortu zen eta nolabait globalizazioaren kontrako mugimendu bat zegoen eta indimedia izan ba don't jait media eskorrutatu mediak e, became media ese, bilakatu zaitez media tapur bat blogen filosofiaren antzekoa eta software liberarekin ba edozert aritaterakoa <gibarik> izan Eta ikazoa zearo galeraziz Konturatu gaitezen denoktatu zenei zer utziko diegu Oso oso errexata, zintzo jokatuz, natura baime, nikabe, batzuk izan dira lurraren jauta jabe Zerein gugu hori Arte Gure mundu honi horren beste kalte Ez da tzekor du aldu da Itxetatik baza ekin zeda Bizi gaitezen, bizi gaitezen, bizi gaitezen gaiteze, Pasi, bizi gaiteze, oh, oh. Maite zaitut osoan tot o soan confia doan wa fa wa fa dio zondoan confia le poan orras enel doan wa fa wa Eta gaur eguneko doinuekin, gaurko abeslari, bakarlari eta bestelakoekin e, agurtzen joango gara. E, garai latzak bizi ditugu munduan, palestinako genozidioa beste beste, baina Euskal Herrian e, erantzuna ematen ari zaio, bizi izan dugu egunotan. Eta on, belaunaldi berrienak ere, gogor dira horren kontra sorguntzatik eta bestela ere bai. Eta Joseba Tapiak sortu zuen kantu ederrorri, ba, berzio politain diote gazteagoek, Joseba Tapiak ondoan dutela. Gogoratuko dugu guafa, gaur egun palestinako albista jentziaren izena ere badela guafa, baina orduan... E... Ba, Elisa Imasen emakume militantea bere buruaz beste egin zuena eta besteak duen dioen bezala ba, sua bihotzunduan, ez? Lerkariz beteta eramant zuen bere gorputza eta etori santzen bere agurra. Ufia lepoan, borra zainapan lawan, wafa, wafa wafa wafa wafa, sua pioz ondo Horra ora senya rodoan, gua fala, gua fala, gua fala, sua pios ondoan. Et che a purtu suti saweukoan. Et che a purtu Eta mundu honetan, eta batez ere Palestina horretan, non, ba, segun e, nortzaren, ba, izan zaitezkeen, ba, soldatu bat edo terrorista bat, edo baitu bat edo preso bat, ba, buaz, guafaren e, izena, e, gogorak hartzea, kasekulako keinoa izan da, e, musikari, euskal musikarien aldetik, guzti egin dira, eta eh, aldarrikatu dute ba, ba resistentziaaren balioa. Eta guk bitartean Euskal Herrian jarretuko dugu gure aritmetika arazuekin, zer garen, zenbat garen, asmatu eszinik oraindik, zenbat galdera eta zenbat eranzu. Zenbalurralde ditu Gaskal Herrik, zenbalurralde dituk auroeskal Herriak, Euskadik adina bai, Balitu erdiak, Euskadik adina bai, balitu etia. Mil esker jabi hogeita urteok kontatzen launtzeatik, bi .000 garren urtetik, gaur egun bizi dugunera kontatzea espaita erresa. 7arrren lurralde, 7 lurralde Euskalduna kon konkistaren hobeto <gülüyor> konkistatzen saiatu eh, gara. Hemen 8 eh, kalea batzuek eh, konkistatzen zuten bezala hemen 7 kaleetan. Ba, bueno, ba, plasera izan da patxi zurekin eh, irratia.com beni bilbida gogora ekartzea. Herritarreko <gülüyor> bosna gozna balitu erdiak Baurrela, gure aritmetika kontuekin batak eta zeroak zazpiak eta lauak eta hiruak eta bestelakoak nastuta, ba urteotan bizitakoak kontatu dugu zelan edo alan eta olan agurtuko gara Gabon guzti hori Zenbamaitalet ditu gaur Euskal Herriak, zenbamaitalet ditu gaur Euskal Herriak. Errusmaitatu izan balitu erdiak, errusmaitatu izan balitu erdiak. Zenbat bekatu ditu gaur Euskal Herriak, ditu gaur Euskal Herriak. Eluke barkameni balitu erdiak, eluke barkameni balitu erdiak. gobernu ditu gaurre eskalleriak, zenako bertu ditu garo eskalleriak, beharbaino gehiego, balitu artiak, behar baino gehiago, balitu erak,zenbatarazo ditugarrekaleriak, zenbatarazo ditu gaur eskalleriak, asko xamarrra oraindik balitu erdiak, asko xamarrra oraindik balitu erdiak!